Jag var av någon anledning i Norrköping och bestämde mig för att handla lite om... mat. Vanligtvis var den här lilla butiken inte problematisk på något sätt alls, men den här gången har jag snubblat över något riktigt obehagligt som motiverar att historien berättas som den är. Det var egentligen ingen berättelse, bara en episod, men den lämnade ändå en hel del smuts på sjelen som jag nu försöker rensa bort. Så, jag har redan snubblat över något liknande tidigare. Det finns en del människor där ute som aldrig lärt sig riktigt svenska och de försöker tala det på ett mycket nanglande sätt bara för att få reaktion av lokalbefolkningen. Förmodligen handlar det om invandra trömoner. Jag stod bara där i kön och då frågade en whiskyl som stod mig i kön något på ett så nangland sätt att han verkligen inte förstod vad han sa. Jag frågade om honom igen. Då inblandade sig någon i konversationen och gissade att de ville byta några matvaror. Och då, på perfekt svenska, pekade han på mig en kvinna i 30-årsåldern, och sa: "Jag pratade med honom för helvete när jag är i Lidlbutiker. butiker, oavsett var, jag fortfarande genom mailiga Mentalt. Från att korrigera till att påpeka att han borde tala korrekt svenska eller engelska och om man inte kan det borde han bara gå tillbaka vart han kom ifrån. Jättelagt men ändå. Jag tror att han blev förutmjukad av den tysta utkvällningen som bokstavligen alla i av gav honom och att han tyst gick iväg och skrek någon. I slutet av det hela, men ändå. Det var, vilt sagt, obehagligt, även om det skulle kunna hända med vem som helst. Men jag minns allt på gott och ont, given nästan perfekta minnet. Särskilt när det gäller traumatiserande saker, novell, jag berättade allt. Och så när jag senare riktigt märkte jag att de återigen har ändrat butikens utformning, det gör de ganska ofta, så ingenting påminner mig mer om den här episoden.